Gurekin, Mikel Kurutsari dugula. Egonon zuri? egunon Olaberriaz koparen, uh, zuzen dari, nagusia, beraz, gure artean. Uh, Tituloa, polita da hasteko. Ba, bo, ez <laughs> dakit. <laughs> Baigorriaga eta ustaritzen beraz lan egiten, Olaberriaz plantatu denetik uh, hemen txegitu baitu? Bai, eta pixkat kooperatibaren ere helburua da, bezkenean bere lur luhaldian... Uh, hain zimenduari parte hartzea, uh, eta, eta ordean uh, kooperatibak gehienak, nun baitsortzen direlaik, han egoiten dira, bizik importanta baita tokikoa izaitia. Ez gehiago kostaldera buruzioa izaitia, ez dakit bide eta autobide eta horien dako hobiltasuna izaiteko? Ebe izan da, batzutan, uh, ez da bai dauren ingurian, banan bon, usta ez da autobidetik biziki urgun, ez da ere aire portutik urrun. Ordean, uh, bo, gure esokuan gira, pixkat bakarrik egia da, ez da beste tailerrik, baina nuntxak gira, eta eta kontengira ere ez kostaldian izaitia, beste guztiak bezala, barneka lana izaitia importantia da, industria ere izaitia importantia da, eta hartaz konten gira. Eta erraiten da, eh? gero eta gero, mentuaz, industria keres hartuko direla, barneka aldera, eta ere, eh? Berko, mm. espero. Hau zu, Mikel, nola hasi zinen edo ze, zeke manauzu gogoa sartzeko industriaren munduan, kooperativen munduan, zer dira zude ikasketak lehenik? Uh, ikasketak nik uh, Liseoa gero, egintagero. Izaniz uh, tolosat, Frantzian, eh, Tuluzen, uh, intza ingenaritza eskola egiteko. Eta han, bort bazirean hau tu kimika, fisika, mekanika eta besteika, Alere, dena industriari lotuak. Eta, azkenean, mekanika autatu nien, boin biziki interesgarri hatxe meiten bainin, eta pixkat gure inguruan ziren gauza guzien ulertzeko fenomenoak, eh, azkenean. Eta, bainakin ere, eskualegian mekanikari buruz Enpresa haun hainitz eta haundiak bat zirela. Aire notikian eta hula, betxatzen duzu, edo bate? Bo, denboran gutixo bazen zen baina automozioan eta beste sektoreetan, be, besta aldean, eh, gipuzkoan, bizkaian bat zirela initz enpresa. Eta ordean lanatxe maiteko, mentura zerresau izain zela mekanikautatuz. Uh -huh. Eta ordean, hoartuzi e, da komplikatu zela? Ego aldean izan zira ere? Hara, ordean, uh, azken urtia ikasketak egin itin uh, arrasaten, Mondragon uh, Universitatean, eta gero lanian hasiniz oronan anernanin uh, la erdi, zigo gailuak disainatzen. Uh, egea erraiteko, ez da izan zaila izan lanatxe maitea, emengo diendiek xantzabat baitugu, da gipuzkako enpresendako, merkatu ahondienak eginetan frantzian dira. Eta ordeon betisek atzentu frantsesa frantzesa untza dakiten jendiak. Ah, komunikatzeko. Komunikatzeko. Er. Ordeon badugu pundu unbat gu iparreletik diniz. Dinaz. Uh, gero aldiz egia, bon, hori uh, noizen, hori bimilata amarrean, ez da haina espaldi, baina batu urtezo maitzu kalere, eta ipar eskolegian arenautika estentzen garatzen, etzen momentu haktan lan ainitza ainitza ainitza txemaiten. Eta astapen batean nik ez nin deusatzu maitean, urtakoego itenitzen goషుki gipuzkoan. Oruna da zenpresa uztan. Bai, eta berantago ordiona sin nintzenola berriana 2011an. Ah, eta hoe izena eman zinuen, eta hartua izan sinena. Bai, uh... bai, bai. Demorro hartan Beñat Kastorenek, eh, uh, enpresaren sortzailea eta eta zuzendariak sekatzen zin uh, uh, norbait pixka bere segi dira prestatzeko enpresaren buru. Eta hortan ginean ezagutun, eta bidea egina. Peninaat kasturenek baitu sortu Oolabegia hori delaiuan etairuan. Eta astapen nintzen e, Skop edo kooperatiba bat, Ez lehenbiziko bi urtetan uste dutetzela kooperatiba bat, Besinki hiru baino gutio baiit ziren. Eta behin hiru izan da oran kooperatiba izan da. Uh, ba, betidanik beñaten helburua zen kooperatiba bat. Antolatzea hemen, eta be, ala izan dilaik kebe kooperatiba inatu. Mm -hmm. Kooperatibaren antailak, zer dira? Abantailak, uh, bazkenian abantailak, zer dira? Be, langilendako, janezake, kooperatiba bat, dela tresna bat. Langile guziena. Empresa guria da, gugira bazkideak eta, ordean, denen hartian gugira nausiak eta jabiak, eta gure artean antolatzen gira, Empresa eramaiteko. Ez dugu norbait, uh, ala, aksiodun bat, kampuan, urrun, edo ez dakitzer, guri inpozatzen haukuna, berduzie, beneficio gehiago egin, berduzie, bideori hartu, berduzie, deslokalizatu. Ez, dena guresketan da, Eta begora. azkenian uh, guk dugu erabakitzen zeregina nahi dugun gure tresnarekin. Implikazio gehiago denen partetik ordenan. Bai bai bai langileak azkenean ikusten dute enpresaren zenbakiak enpresaren orrabideak parte hartzen al dute bozkatzen hal dute erabakitzen alhal dute, eta uste du zentza emaiten duela bere lanari. Hmm. Beraz denek mail zisten, zizen ez eta zuzendari zu nagusi izan, bestea idazkari bestea besteaklan egin taairegean, Ebe kooperatibaan bai, azkenean bozkatu ber erabaki handiak hartu ber direlaik, denak berdin gira. Mm. Eta bat administrazio kontseilua bat beraz. Bada bat administrazio kontseilua bat, hori langilez osatua, eta ba hortan dira erabaki handienak hartzen, eh. Uh, Ezki dira den den denak barnian, eh? nahi dutenak dira barnean. hautatzen uh, dira, ba, ea investitzamendu berriatekin nahi dugun, makina edo edola, langile berria hartzen, norabide haundiak ere... Eta, eta ere hautatzen da, zuzendaria. Egan ah, nahi baita, hien esku dela zure postua... Eta bai, kanporatzen alnutena ibaute. Ah, ah, baita, bila izan edekin. Ja, ah, ah. kasuan berut. Zumat, <laughs> e, lan gidez izte? Hama bost. Hama bost, hori nola joitena urteetan? Orok aski establea da. Uh, gertatu dena azken urte horietan piskat goiti joan gira, zenta ikusten ginietin teknikari batzuk joanen zirela. entzirela. hartzen ginietin gazteak, egen formatzeko, eta momentu horretan, bon, biztan dena, baziren bi pertsona postu beraren dako, formakuntza demoran, eta horretan gira eh, muretzi arte, pertsona horiek erretretarat joan dira, edo joiten ari dira, eta berriz apaltzen gira piskat ama bostetarat, baren estable goiten gira. Atzabaiten dira eskoak lan egiteko? Estabeti errez. Sustutko gero zailau da. Eta atxemaiten direlaik atxikitzea oinore zailago da. Bai, gaztek nahi dute mundua deskubritu. Dena ikasi, dena ikusi. Manera bat ez huntsa da, baina ez tira gehienetan itentuzte bizpailu urte, eta biziki huntsaniz, biziki interesgarria da, nahi nuke beste zerbait ikusi, beste nun Fite aldatzen aldu gazte batek. Fite aldatzen aldu. Eta, Hori da guk senditzen duguna, eh, gero ez dakitea, denetan arra den. Eh, eta zuretako pena da, formatua den langile bat horrek egitea. E, bai, beite. sustutik usten dugulaik, emengo gazte bat e, interesatzen dena, esku honak ditinak, muntza, lana ulertzen duena eta egiten duena, Ikustea joa itea, ba, bai, pena da, miniten du. Oh, Lizeo profesionaleak eta guai baitituzte, ateidekiak eta beste. Haiekin lan egiten duzue? Haiekin kontaktuan zizte? Kontaktuan gira, eta azken demora horietan IUMM eta xare horiekin entzatzen gira ere industriari perriz e, itxura garbiago bat emaiten. Zenta egei para eskolerian industriak ez duela itxura hona. Ez? ez, ez, ez, ez gaizki ikusia da, orokozki. Zexen txutan, Be, bonik badakitari bidez, bai gaurin industria ipatzen dute, laik diendeak zei kusten dute, kusten dute leengo industria, zikinda, bakkea animalia beltzateatzen, barnean diendea pixkate esklabuak bezala, gaizki pagateak, egunero jestu berdina iten, eta bada irudibat, ez dena batele errealitatea, baina pixkat barnean egoiten dena, Egia ere mediak eta ez dutela beti laguntzen uh, eskandalo haundiak badirelaek eta hori enpresa handietan gertatzen dira noiz nahi. Kalte egiten du horrek. Abai, abai, abai, eta begu enpresa tipietan ez dira bat ere baldintza berdinetan, baina alere ondorioak sanitzen ditugu. Ba, Ziek, industria, bo, ez dituzi elangileak patzen, ez gira total edo ez gira hori <laughs> enpresa horiek. Eh? <laughs> Familiako gero bat da, alaik ego, labirria bat. Ba, eh, Amaboz girelaik eta gainera ez delaik uh, aldaketa eta handiak langilean ahtian, bai, pixkan familia bezalako gire. Mm -hmm. Beraz, largo ian sortua zelarik, Beniat Kastorenek ez zituela oraiko tresneriak eta garatu dela hainiz geroztik? Pixkanaka. ere, benxut? bai, eta teknologia beti hain zinatzen da. A honore, aba ba, da da da stel geldituko nikuste, beti ta fiteago e dira maik, makinak, beti ta seatzago dira. E mekanizatzeko maneira ber sortzen dira eta ber da hori dena segitu eta ber dira makina berriak erosi eta Konkurentzia gaitza bada, Arlontan, ordean ez dugu sobera erran, baina zuek moldeak egiten dituzue zue, astapenean plastikoa urtadazteko barnean eta piezak egiteko, oai beste merkatu bat hartu zue silikonarena. Uh, ze konkurentzia mota da, Arlontan? Ebe, bai, konkurentzia karagarria bada, txinarena uh, ah. eta portugalarena. Jakin merda, frantzian soeteman ima dugu, molde gintzan diren jendeak gubezalakoak, Amabost urtez edo goi urtez euneko latanoiak desagertu dira. Abai! Ah, Txinak ditu merkatu horiek uh, irentxi. Eta bai, presioak zapartatu dira, ba, ba, txipitu dira. Ba. Eta... Zenta molde baten egiteko, bat dira lanoren hainitz, eta ordean moldearen presioan jenden hilabete uh, baute importantzi handi bat. Bistan dena, txinarekin konparatu, zingira lehiatu. Zenta, babe, hango hilabete sariak ez dira, deus. Uh -huh. Hora, molde bat, espikatzeko zer den? Eh, Zertaz eginak izan diren ere? Hora, molde bat, da altzairuzko bloke bat, tresna bat. Eta hori esker, eh, plastika edo silikonako piezat eginen dugu. Beti hartzen dugu gofrearen eh, adibidia. Gofre trezna hori hainize behi dugu etxen, bentsu dut? Hori da, guk iten dugu gofret trezna eta ez dugu guk gofreak saldzen. Hori da gure bezeloak, gure bezeloak ertan dugu, gofria nola nahi duen eta guk iten kogu moldea berak nahi duen bezala eta berak ditu gofreak salduko. Zierkezu, ah, zierdeu ze maiteen mahnia, eh? txer... ne? Hora berrian entzahatzen ditugu moldeak, xerruizeiteko untsaibiltzen dela eta direla ditela berdiren bezala. Baina gero beste nazgu, gu, ez dugu piezak serietan izten, ez da gure ofizioa. Ja, reten, gularik plastikoa uhtarazten dela, eguneroko bizian, erabiltzen biltzen dituguna, keskutan dutana, dira bat, den dena, ola egina da, ondarean. Plastika uh, injekzioa edo gero bat dira ere beste teknologi batzu, baina moldeekin, kasik dena, moldekin egina da bai. O, plastikoa hintxusen uh, ortaik asiz, hori uh, uh, nora, nora pasatzen da? Plastikoa ez modan Ez da modan? Ez da modan ah. Bate, bate <laughs> <laughs> uh, bo, Gero depenitzen du ze merkatuta Hau likidoa da, berotzen den likido Alors, bat da bai, bai, bai, ezkenean dira granule delakoak poroska tipi batzuk Koloriekin eta, Bai, emaiten direnak prentsa batean Prentsa horrek zeinen du urtara du Eta presioi haundiarekin moldean sartuko Bero, bero, bero bon, bo, Ez da likidoa meren kasik, eh, pasta bat egiten du Eta moldean aldiz, hostuko dugu, eta gero idekiko delaik moldea, pieza gogoratako da, plastika gogortu da. Eta zer da moda Nordian, plastikoa ezberdin gehiago Bu, ez dakit. Guazteko, eh, <risa> bo, ikustenginin merkatuak. Dependitzen du ze merkatuetan, automozioan adibidez, plastika ezta zarantzan emaina. Zer da automozioa? Uh, kotxe egintzan, ah. eh, automobilan. Uh -huh. Ezta zelantzan emana, zenta plastikaren ordez zer ezartzen aldugu, metala edo egurra, bom, ez daize. Eta kompozit delako horiek, eh, berzik latzekoen dira plastika baino behinu. Hordeon, ah. eh, begarko gunetan, ezta zelantzan emana. Medikuntzan, ere, ezta zelantzan emana, zenta material baten onartarazteko OMSI, eta dena, berdira, amarrurte apapres, hordeon behin onartuta, ez da egun batetik bertzera aldatzen, eh? Ah, bai. Gero, elektronikan ere ez da zelantzan emana, baina geiennik zalantzan emaiten duen merkatuak, da behori uh, ambalaz uh, alimanter, hori eh? uh, izan boteilak, tapak, eta hori... Haiz talki eta hori guztiak. Bai, eta hori lan ainitz itenginin garaibatez. Ah, Beraz ikusi usien merkatu bat edochtzen ere hor. Bai, bo senditzenginin, eh, senditzenginin, aitzenginin, Europak erabakeak hartu behin oleen agore, ginen gauzak ez zirela Eta hasi ginen, beste teknologi bat garatzen, silikonarena. Eta gordeoan, 2008-mabian uh, ambalajan limanter dela korri irori delaik, bazkinan gu, hola berrian, uh, silikona likida garatu zen, eta ez dugu krisarik ezagutu. Aha. Eta gorko guenetan, haize gutio egiten dira estalkiak, tapak, uh, eta botoilak, lehen baino. Moldeak asteko. Moldeak uh, gutio. Baina, alaikea gertzen dira, edo ekaiberi batzu bat dira, berziklatoak direnak eta beste? Ez da inargi. Ez da argi? Ez da argi, argi ez da errer, zentasen ditzen publikoaren presioi handi bat, baina bestalde, ez dela aterabide, egezko aterabiderik. Hor dion, uh, batzuk iten dituzte, vala, eh, itxura indako, hori ah, ba an, da zarridugu, kanazu, gauza horiek, ba, baina hori... Uh, Plastika osoki horrekin aldatzen badugu, ezin ez da, berina ere, berina berzilgatzeko berdira, indari karagarriak, berotzeko dena, eta badakigu, hori nahi badugu garatu, begur planeta zafraldea nimari abilduko dila. Oren badira gauza hain nitz, bai, gauza txipi baten dako, atera bide on bat izaiten alda, baina horok horki, ez da inerrez, haipatzen da, da lehrak. Hori bai, da mm -hmm. atera bat, eta ez estalkirik behar, Baina beste naz, ez da inerres. Gero eta gehiago plastika kiak kendu dira, poltsak supermerkatu eta hana, bai, bai. dira kartoiarekin, mai. kartoiari behar zailo alaike zerbaite, mañan naria ez galtzeko... E, de, bada, plastika behar nean. Plastika, ha, da. beti e, orten mai, Eta hortan gainera, batzutan iten da, kartoi eta plastika nahasi, hori ane maiten du kartoi dela. Baina azkenian da kartona eta plastikana hasi, hori berziklatzeko, berziklatzeko ez ber bezikineke. Hala, lehen bazen zerbait berziklatzen ahal zena, eta bai bada zerbait berziklatzen ahal ez dena, edo zaila dena. Hor tako, terabideak batzutan itxura garbitzen dute, baina ez tira betia terabideonak. Plastika behiz erabiltzen alderarik, eta gehiago, gehiago, gehiago, gehiago. Bai, bai, bai. Enetako plastikaren inguruan dugun problema handiena da nunai botatzen dela, ez da normal eta gero probleme handiena badira enpresa handiak veolia eta berziklatzeko eina dienak e, hori da ofizioa eskuratzen tuzte bainan subvenzionik karagarriak guk emanik egen eh, diak emanik eta berziklatzeko ordez dena India edo pakit eh, kanbozera atik gortzen dute eta gero hop handik biztan dena ez dute berziklatzen eh, eta dena itxasora egortzen da Or, Kondenatzen da plastika bera, baina plastikaaren ingurian badira jende batzuk egen lana egiten ez dutena. Bada lobi bat horren inguruan, bai, e bai eta eiek bai. ba, bai, bai, bai, bai. aberazten dira, baina beste akutsatuz. Bai. Bai. Hori ergan nahi bai, bai. duzu. Hori beste problematika bat. <laughs> bai. <laughs> badira horren ingurian problematika hainitz eta zabala. Eta silikonaren autua eginduz zire, bai. hor uh, piska bat ezberdinada hau? egiteko bandera. Silikona azkenean da kautsua bezala malgua da. Eh? malgua da, baina uh, bon, uh, kautsuarekin baituz bergintasunak gero moldeetan plastikarekin konparatuz silikona jotza da moldean sartzen dugu laik likidoa da eta moldean dugu gogortuko herreko, molde beroa da berotzen dugu beregungadotan eta horurtan da gogortzen. Aha be Aun molde desberdina da. Teknologia ezberdina da bai. Eta zerten aldar plastikoari komparatuzen, eta horrez dugu haipatzen, baina bizfenol eta ez da baden plastikoan kutsa, kutsa garria, aipatzen dira, mikro-mikro zikinkeria batzu badirela, baren nien ah, biziak soktara aldituenak eta beste, bo hori beste ez da baida bat, baina oh, no, si, silik, silikona <laughs> garbiago xanoago, edo... Izaiten alda, garbiago. Zenta plastika bezala, azken badira grado ezberdinak. Uh, silikonarena kuin entugu pieza batzu gorputzaren bargian egoiten al direnak hortenda uh, 50 urte zorako seit. On, xaur gira, edo seitena gira, produktu horiek biziki garbiak direla eta gorputzaren barnean egoiten al direla. Hortan badira OMS-eko ikerketa animaliak horren zeurtatzeko. Uh, Ma badira beste silikona batzu geratuadienak, automozioan uh, otoetan juntak egiteko Horrek ez dira hain garbiak. Mm Horrean, -hmm. uh, dira urte zonbait izan zen, titiekin uh, xilikona gauzak. Ebe horretan, etzen... Gulakak emendatzeko, bai, emaiten ziren ba, xilikonesko uh, gauza oriek. Industrial horrek, industrialari industrial horrek, zergin zuen, hartu zitin, juntak uh, eiteko xilikona... Merkea... Merkea, bistandena, bertzea baino haize merkeago, eta hori zuten ezagitak bistandena, etzen orta koina, mm. eta ba, izan ziren, gero, osagari arazo ikaragarriak. Ardoz, ebe egun joetan alda hori guzia. Puf! Zeke la kolik egiten, eh? Ez, ez, ez, lantzen dugu, da. Ba. Haipatuko ditugu gero xago zuen beziruak. bat ginen dugu berdin. Galdin eusutararik bikantuan autatzea, bat izan da hau gure dago Ebe Cantua. bai, kooperatiba izanik, ahunt gure lemada, eh? gure eskudago. dago izan esku alerrian begabsa ekonomia bizia politika medena gure esku dago ezta ezduan ziber gauzak urrun estelatena urrun hautatzen eta deliberatzen hemen ere gauzak iten aldiztugu eta kooperatibak haren bat gira mm -hmm. eta ikusiko dugu eh? esku mailan lan egiten no sola bizkaiarekin gipuzkoar enpresa batzuekin ere eh? ez, ez aski gure gustuko baina alere bai <laughs> Aipatuko dugu gero Mikel Kurutsagirekin girela eta Ola Bejia Zkopa aipatzen dugula. Gure eskudago berakautatu kantua. E ditugu maite elkarrekin bizi nahi duguoik Ez dugu beste inormendean mendean hartu nahi Ektorkizu hautatu ez beik Hormaketarexiak ez ditu zi, maite Elkarrekin bizi nahi duguoik Ez dugu du beste inor mendean hartu naiz Gure esku dago, gure esku dago ere, tokiko ekonomia, eh? Ipatzen zinaukun, uh, Mikel Kurutsaki. Eh? Kooperatifeak bai. lan hori badutela, ere. Ere, ere, ere. Bai. Eta aipatzen aldugu, ere, hor, egan duzu deia, eh? Orai arte, Mondragon eta horiek guziak aipatu ditugu. Uh, Eskoalergi mailan badira beste kooperatiba batzu. Uh, Zer hageman duziesuak beste kooperatiba horiekin? Gure haremana, askizabala, aukaitan alditugu bez-zero gisa, baita ere ornitzaile gisa aukaitan alditugu. Egoaldeko bez-zeroak baitu zer? Bai, bai, bai, bai baitu gu Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroan, ez aski gure gustuko hmm. beti nahiago ditugu bez-zeroak aski urbilukaitia. Haremanen uh, dako aize resauda, eh, lanian hartzeko. Eta Baina amaituguzon baizuk aspaldikoak beti ordienak kaski fideak, eta organitzaileetan ere beti beharugu laguntza gauza batzuen egiteko, edo lan sobera badugu laik edo baita ere gauza berezi batzuk egiteko eta hortan eta ergargiko badugu Gipuzko eta Bizkaian badira me mekanikan ari diren enpresa hainitz. Iuditzenzauko kooperativebean autua egin dela gehiago ere egoaldean, zertan da, Ez uh, dakit zertan den tendentzia, izan da tendentzia biziki azkar bat, nun kooperatibak uh, goraipatuak izan diren, bat ere Mondragon Korporazio uh, Kooperatiba, MCC, eta be, bon, handik pixkat elduniz, eta Mondragon Universitatia, nun, indutan azken urtia, MSZ-en barnean da, gero kaxik bosturtez horonan izan aniz, MSZ-en barnean da, pixkat handik elduniz, eta modelo ikaragarria biziki edera, Baina piskat fama galdu duena mundializazio sisteman sartu delaik, ez du berbat dena, berden mesala egin, edo fagor adibidez piskat erori delaik, hori MSZ-eri minegindako. Bere itxura piskat zikindu da, edo ez dakin olagan berden, bere fama galdu du piskat, garko gehunetan, badira beti kooperatiba haundiak biziki untsa ibiltzen dienak, Orona, adibidez, beti biziki untsa segitzen du, Irizar, autobus uh, eko izlea, eta, eta beste batzuk, eh? maier, zikautxo, badira beste batzu haundiak bizikuntza biltzen dianak, baina gutio haitzen da, iduditzen zait. Mm. Onda liza ziren kaltea ipatzen dugun duzularik, fagor fa batek, uh, kooperatibatik bilakatu da, ez dakit, bere marka saldu duenez edo zer bilakatu den iduditzen zait, kalitatean apaltzen dela, gero? E, autobatekin dute azkenean? Uh, zen presio apaletan borrokatzia eta presio apalen borroka henei duriko da borroka bat beti galtzen dena kalitatea berda apaldu eta momentu batetik goiti zerren egizaz txinaren kontra ez zindugu irabazi presioen aldetik mm. ados Bo, zuka txekitzen duzu ahir baina beraz, eh, hori tarziko dugu Ola behia eh, skopan egiten eh, dituzuela moldeak, beraz industriaren zat gehiago, asik da silikona, eh, guk bakarrik ikusten duguna damentuaz hauren eh, ninien tutu eta no? Bai, Adibideguna behar, adibidez. Ba, ba. Eh, plastika hori hori, xanoago emaite nuena? O, kautxu hori. Kautxu bai, Ola, barkatu, bai, bai, bai, bai, egan dut plastika, bai. kasu ben behar da. <laughs> Eta bezeru akordean, haipatzeko, uh, nor ditu ze, haipatu auto autoan, uh, osagajan, uh, nonditut, uh, eh, badira presmedian eta denetan, matiak? Harlogu ziendako egira, egira. Uh, turneu edo... gidera bai? eta horlo ba, ba, koguzak ere. Ba, ba. uh, plastika edo silikuna berde laik, behar da molde bat. Hade izan uh, Technoflex bidarteko enpresa hori uh, perfisuneko boltsak egiten dituenak bere puntan badra konektikak moldeak egiten ditugu gehihendako, gero izan uh, turguna bizak aipatu duzu bezala, horiek eginak dira sola luzen gipuzkoan. Gero uh, automozionako bai ditugu ere durit bezalako tuyo ga hori horizikautxo si uh, bizkaian berriatuan, Medikuntzako gauza batzuk, Iruñan, OSF, hori eskolegian, eta, eta, eta piskadenetatik, he, eh, piskadenetatik. Hor, aipatzen ditugurak uh, beziruak, nola iten duzue? Ziek duetan zite merkatu baten bila, eh, edo heiek eh, ezagutzen dute horra eta dizainer bat zua ituzte dira dena ideia haundi, eta gioazter zen duzue? Bepiskatenetatik bada, e, badira enpresak bizikiuntza hauntolatia dienak, eta ordeon be, moldistak zautzen tuztenak eta gure gana aldu dienak, eta gero badira beste kasu batzuk, nun e, jendeak gutioa ditua dena, eta gure gana aldu da pieza batekin, ordeon kasu hortan laguntzen ditugu pieza moldagarria izateko, Eekin diseinua piskat aldatzen dugu, Eta batzutan ere laguntzen dugu, atsemaiteko iniektadore batzuk, egan nahi dut jendeak trans, plastikado silkuna transformatuko dutena piezak kantitatea handietan eko ez dutena. Ah, beraz, eldu dira zuen gana, zuen diseinatzaileekin lan egiten dute, behenik, az errez ebitzen us, dituzi, usu uh, jendeak hori. Erregurarki. Erregurarki. Eta jo, berda, fabrikatu, beraz, molde hori, eta hor, berdira, tresneria handiak pentsu dut? Bai, makinapolitak. Makinapolitak? Makinapolitak. Eta, sirean egiteko, beraz, ez da, banaka egiten den gauza bat? Eta, ebe bai, kasik banaka egiten den gauzabat. Zenta, ah. azkenian, moldeak, iten dugun molde bat pieza berri baten dako. Baina, molde hori bukatuta, ebez dugu pieza horret dako beste molde bat eginen. Aldi naldi guziz, molde bat, da, kanti, fe, bakar bat egiten duguna. Unitarioan daitzen denguna. Hor dian, beharaba moldeuntan izaiten aldira bizpairu pieza berdinak, mainan bestenaz. Ez da xerierik gure enpresan. Beti pieza berriak dira. Beti pieza berriak? Beti pieza berriak. Eran du enpresarariak ere, pagatzen du molde bat prezio bat, eta obedu inala baliatzea, hor dian, molde hori. Bai, gero egokitzen gira bere beharari, eh, ikusi berda ze kantitateak behar ditin, dibidez, uh, auto uh, otobatean emaiteko, hori berda kantitate ikaragarrietan, hori dian inen dira moldeak inentuztenak uh, amasei juntak olpe batez, hori di, inak dira xeria jaundien altzairu gogorrak, eta biztan dena moldekario, zenta pieza ainitz, ainitz, ainitz eginen dira. Gero aldiz kantitate tipi-tipiak direlaik, ordeon ez ditugu altzairu berdina kautatuko, hartuko zugu malguago diren batzuk, erresago mekanizatzeko, nun denbora guti hau emanen dugun uh, lana gainean, eta eta ere, be du pieza bakkar bat, tevara, egokitzen gira uh, merkatuaren uh, behar rei. Jo uh -huh. e, merkatuak ere pentsu du inposatu duela e, altzairuaren prezioa igo dela, initz gauza aldatu direla azken urte egoana? Aunko bida eta gero ba, altzauaaren prezioa biziki goititu da indukukaik biderbi Abai. eta abereta ida begi zapaltzen. Mon gero jakin behar da altzairuaaren prezioa moldearen prezioa egiten du dira ehuneko amade importantia da, baina ez du dena egiten. Zer da beste largoita amaja? La norduak! <risa> La nean egirak, nean. <risa> largoita amaja da. Ba, oh, ez largoita amaja. Ez kenian gero bada altzairua, baina erosten ditugu ere uh, pieza estandarra ditzen dugunak, adibidez, abisak, ez ditugu guauk eko eh, erosten ditugu, eta badira olako erosketa txipi hainitz. Uh, moldian, E uneko ogoita maha dira erosketak, kutsik gura bera. Ogoia edo ogoita maha eta gaineratikoa dira lanorenak. Mm. Eta izenpetzen petzen duzu erarik uh, empresarari zaiten ekin, uh, ze izaiten alda, izaiten alda urte bat, hola uh, martxanda, edo piezaka egiten duzu? Piezaka, proiektuka. Proiektuka? Bai, jena edu proiektua bukatiata gero, ebe behar ditugula, beste proiektu batzuk, atxeman, bezero berdinarekin edo beste bezero batzuekin nahi du batzutan animaleko piezazioa gaiera egiteko, pieza initz egiteko gauzira ha? eta gara aritu eta beste batzutan lasaiago dela. Hori da. Hori da e, batzutan be, gure bezeruek idei ona dute denek momentu berdinean gauzak lantzatzeko eta ordenon ikaregiko lana badugu. lasterka izan alde gutietan, hortan ditugu ere organitzaren laguntza behar batzutan e, sobera landu gulako eta batzutan lasaiago da. Mauru korki enchantzen dira dena orekatzea eta epeak be psikat proiektu bat ta en banaka pasatzia gure makinetan eta urteant zehar badira memento batzu pausatzen den ekoizpena ba, pentsatzeko pentsatzenko dutan eta jo berriz partitzen da memento batean edo ez dira sekulen gelditzen Enpresa ez da osoki esten, bon, bai kalmatzen da, eh, jende gutio badugu dugu, eh, gehienak ah, bakantzetan gira baina ez denak, batzuk autatzen dute bakantzak beste noiz betartzia, hori deon beti empresa da. Gero badira dira presioi momentu batzuk eh, munduko bukaerak badira bialdi sortian, eh, bat hori udako oporak aintzin, ustailaren oita ameka, mundua bukatzen da eta abenduaren oita mekan ere mundua bukatzen da. Bialdi surte guziz mundua bukatzen da, gure bezeroak erotzen dira, presio ikaragarria hute bainan, bo uxatiak ira ere, badaspaldi e? Hor behar da atelatu eta epiak eta inalaguziain behar da, bainan lortzen ez delaik, behar lortzen ez da eta mundu asen du, Mm -hmm. Urteko negozio zenbatekoa apalena izan zinuten hor Bistan hainitzen hain patutugun COVID gara iortan Emeki e emeki arida igotzen, vai? marka hona da? Bai, establea da, establea da Miloibata bosteun, mila euroko sifreak ditugu Azki establea da Ongi da horrekin Bai, gu content <laughs> Behoi urte pasa dira, beraz, eta enpresabeta. aipatu dugun bezala beti ustalitzen egon da. Uh, Arrafreskatu da, xero bastibendua bemento bat ez. Baina hor, freskaldi, haundi bat eban endiozue eh, horten. Eh, bai, gure bastimendua zahartzen ari da, batez ere teilatua. Eta bo, amiantarekin da beti. Ordeon, legez ez gira behartuak kentzia. Eh? Zenta barnean girelaik, bai dira hori... Uh, fo plafondelako horiek, eta ez da amiantarik sartzen. Ez, eh, ez da zuzenki langilekin edo kontakturik, kontakturik ordeon ez gira beharteak kentzia, bainan sartzen ari da e, itasuna batzuk agertzen dira batzutan bada ura, gure makinen gainean erortzen mm. dira, Eta da top-top <laughs> eta eta aldizu haien balin badar norbaiti galde egitea gure teilatuen gainean igaitia konponketa egiteko, ordeon amianta baita, kriston kristona da Empresa bere zituak behar dira. Ba, dira ba, si ba, ba. Gude da kosmonotago batzuk, egaiten dira. Bon. Ara, gure gure teilatua da bere, bere bizia egina du. <risa> Freskatzeko, berritzeko momentua da. Ze lemuko da momentuan, uh, empresa? Ze lemo estaltzen du, edo, ze superficia? Guria? Zema ba. metro karratu? Ba, guti gora bera. Ide jabatu gaiteko, zena kanpotik baiten du, chumea dela, tipia dela. Uh, Baskixipia da Zemanzenmaki horiz dut <risa> <risa> <risa> ez duusia handituuko dena dena. Ez dugu handituuko Agabegituko dugu. Zemanen Zeman ezake bu. Bost mila <risa> Bost mila ez 2000 ez bainaima bad da. Lau egun edo bostehun maholako zait, metrokargatu. Har ez da hain na handia baina untza da guteko.de Olakulanak egiten dirarik Berda pentsatu ere ekoizpena eh, ez geldi ararazztea. Bai, elburia da, bautatut dugu bat xiberukua, uh, proposamen eder bat daukuna, zen azkenian, amienta kendu, tabere ala, teilatu berria ezari. Edo, guneka hartzia, ez teilatu guzian kendio amienta, eta guzian berria ezari, baizik eta guneka pixkanaka horre egitea, eta hori esker ez gira beharteak enpresaren osoki estia. Berko dugu kasumana azpiana iko direla egune batean, baina hori baizik ez. Mm. Soma demorako lana pentsatu dago. Bizba hioila betekoa. Ah fite ba, fite egiten da?botagak si eta kasu Laña nahi dira, untsa behar Fite eta untsa behar da egin. Espero, untsa dutela hori gero eranen. <risa> Zertan zizte hor momentuan uh, dira, dena autatu bai, behar. Azken zera. gauza txipi batzuk autatu behar ino, eta estruktura kalkuluak egiten dituzte, jakiteko ea azkartu behar dugun uh, gure estruktura, zenta teilatu beriarekin panel foto voltaikoak ezarriko ditugu, eta orta kobe kalkulatu behar da, ze pixu unartzen gure estruktura gafogunetan. O, hori ere autu bat uh, gaur egun, bai, uh, butxeten aldeetik, pensu eta elektrika hain itzere erabiltzen duzuela, lagunduko du horrek ere, imertxeunek? Lagunduko du, bai, eta be uste dugu ere wala, konsumitzaile haundiak gira elektrizitatean errak, eta be, normal dela zerbaiten egitea, zentsu horretan. Eta zeiten aldugu, gure makinen kontsumoak tipitu, beh, hori dizta. Zailada hori. Orde ongu hauk ere, uh, argindarraeko ekoizduz, e voilà, gure gure lan piskatek egiten dugu bide horretan. Zor mm. so, dira, zoren so makina guziak eh, elektrikan, ez prentsa, dira prentsak edo motoreak dira? Motoreak dira, ba. Zemutako ba, ba, ba. mm. inbertzua eman du ordean horrola berriak, haipatzen aldira zembakiak edo? Idu egunta berroita mar mila ebrokoa. Zenta bada teilatuaren hain, baina ez gira hortan gilditzen, eh? baleatzen dugu, baita ere leio eta bortaguziak aldatzeko, gero argiak led eta rapastuko ditugu, bero gailuak ere harra berrituko, bera pixka da energetiko soa egin nahi duguna. O berre jorten burian, amortitu azan nain zinekoa. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, <risa> esko, ba, ba, eta beharrezkoa balintzau behagoetan den egiteko nun behit. Bai, bai. Oroko gada, bai. Uh -huh. e, beste pausabate giden dugu. Musikan aldiuntan nuken talde autatu duzu? Ba, aldiuntan ez <laughs> ba, <kantu politanci laughs> du behitez badarrasoinik. Kantu politaktsi behiten dut eta gustu kua. Zta behitez badarrasan nahi berizirik aldiuntan. Musikan zuten duzu gehienetan? Lanian ez, baina beste naz behai. Lanian ez inda? Lanian, bo, ni, ff, telefonarekin hainitz, hainitz eta eta gero beste jendeekin kalakan orde ni nikez angile bat zuge maiten dute musika tranquildire laik eta bai egiten dute benin nikez nahi nuke mm -hmm. baina entzien eh? mm -hmm. no genen enarak beraz Mikel Kurutsa jirekin harikidela hau kasik pasatu zauku ere Are pausa bat itxitut begiak eta irentxidut man Echitut begiak ta ez esan, inyora espanua. Kel kurutxak iran uh, autua, nogen uh, enarrak, nik baitut, eh, nogen, eh? <laughs> biziki. <laughs> eta, bai, e, skop, hola behiak ipatzen dugura, eta zuzenari, nagusiarekin girela. Hala, e, itzuria egina dugu, bastimendu behiak egin ituzela, pano horiek iguzkitakoak emaren dituzuela badanaik eria ere uh, gaur egungo... Uh, Ez dakit, ekologia ekolozia haipatzen alenez, zin da aipatu ekologia egunero e, masinak itzultzen dilerarik eta elektrika, hainbat elektrika kontsubitzen dut erarik. Eta horretako panelfoto boeltaikoak emaiten ditugu. Deia, deia urraz bat da. Aundiat? Zenta, pentsu dut tresneriak ere aldatu direla eta obetu direla alde horretatik ere, seurro? Bai, obetu dira, uh, bainan uh, eger eiteko makina bati guai galiten dena da horoz genetik zehatzai zaitia. Eta inguramenari buruz etzen sobera pentsatzen. Pentsatzen du, gero eta geio guai zain dela presione hori, berko dutela gutio kontzo mitu lehen baino. Piezak egiteko behar du ez da milimetroa nari, okay? hori? Uh, ez, ez, ez, <laughs> milimetroa zati eun edo mila. Da, behar da prezizio da, ahondia. Mm. Eberaz, behar dira treznak hori egiteko, Mai. dena numerikoa da guai, dauguegun? Mai. Mai. Bo, dena gehiena, nu... gero badira uno rektifikatzeko makinak, hori piskato uno eskuz geritzen dienak. Eh. Eta, Eta formatu dituzue langileak ere hortan. Bai, bai, bai, bai. Beti formatzeko beharra bada, pentsu dut? Beti formatzeko beharra da, gero, ora, ostio nahi patu ditugu zentro teknologikoak, nun ikasten duten, ere, izan, azparen, baionan, edo badira besteleku batzuk, nun gazteak tekn, horiek ikasten dituzten, eta handik dira formakuntza batekin ere, gero, behar ditugu gure merkatuari eta gure berezitasunari egokitu, orten, bada, barneko formakuntza handi bat, ere. Mh. Eta kihoa txikiar gazte horiek. Hori da, hori <laughs> da. <zinuena. ori> da. <laughs> eh, konkurrentzia pentsatzeko badela, ere, orain begaurri la besti sueka enzinatu alusiera rik ere justo kiho Hori da, bon, txansa, txansa. bat egin dugu, hori betutan txantsa da ere. 2012an e, e, silikonaren teknologia garatzeko zen dako, be ikusten baiginen merkatu hontan bazirela moldista arunguti. Portugala, Txina, etzilela, bat ere hortan sartiak. Eta hortan ziren moldistak, ziren makarrik, alemanak eta austriakak. Hek zuten teknologia piskat garratu. Horten, eien kontra aritzia erra nahi du teknologi haundiko moldiak direla, baina nun ez den presioen gerla. Teknologiko gerla bat da eta ez presioena. Aldatzen du argunt uh, Txinaren kontra egilela ikadibidez. Mm -hmm. Eta gaurko guenetan... Italiano batzuk ere asidira uh, silikonako teknologia garatzen, baina frantzian oinokoan arras guti, eta Espainian kasik ere ez. Badugu ordean gure merkatuetan aintzinna mendu teknologiko bat beste uh, tek, uh, beste modister konparatuz. bainan uh, atxiki behar da aintzine hori eta orta ko begauza berriak garatzen ditugu. Ara, gure moda eta nuai motor elektrikoak gehitu ditugu, tableta batekin pilotatzen nahi dienak, eta Gerota eta zehatzago, gero eta goxoago um, um, bezero horrendako erabiltzeko, ora, dira gure hain um, zinamenduak. Mm -hmm. Raite duzuna, horrean, Austria edo Alemaniarekin komparatzena alba dira, bai presio aldetik bai kalitate aldetik zuek atelatzen dituzunak, eta ailek berkalitatekoak dira. Bai, bai, bai, bai. bai. Uh, lehen urteetan lehiatzen ginen Baina uh, kalitatearen aldetik Horek bazuten esper, esperientzia gukezgin duena Eta garko guenetan bon, Gure esperientzia ma bi urteetak ero Ina dugun Eta ez du guro tsaik Eiten dugun naz Gure produktuak uh, kalitatezkoak dira Gure moldiak Prezioetan uste dut beti piskatapalau girela Horek bainu Halere bon, Fama hori dute uh, Prezioetan gora izateko Horde honume, bai, mergatuan askiuntza gira. Etikuki ere, Frantses edo emenga indiko b 0 autua egiten dute, zuen gana gitea gehiago, lehen dute hemengo eko espena? Mm, bai, bai, etikuki bau gero etikuki Ba, nola erran, servizioaren aldetik ere erresago da gurekin aritzia aleman batikin aritzia baino. Bizkuntza hmm. uh, da zeit, baina ere da kultura, alemanen kultura haski go, gogorra da, uh, dena dute, dena inposatzen dute, ola inberda, ola, ola, ola, eta ez da, ez da bai da Eta aski zail da bezero batzuendako hori ber berdutela ilduta dena onartu. Ba, <laughs> on gurekim intzatzen dira, eta baitatzen dugu adosten gira. Ah, compromisuvat verdaveti ori da, ori da, <laughs> <laughs> ondoko urtietan mentoaz uh, ikusi duzuen bezala, silikonaren mercatoa garatu dela, bai. plastikoaren alkashik bai, uh, baster hera Ebe, ez da argun bazterera joanen. Uh, medikuntzan segituko du, turunabixak eta olako gauzak segituko dute. Baina egia gero eta aplikazionek gutio bat direla eta garai batez ez euneko euna aplastika rendako egiten ginin. Garko egunetan euneko ogoia baizik ez da aplastika uh, medikuntzarako bat ez ere. Silikonak du parte handien hartzen, garko egunetan, uh, irulogoia edo irulogoita amara eta eta ikusten dugu garatzen nei dela eh kautsuaren uh, leku hartzen duela aplikazione hainitzetan eta segituko du gero eta leku gehi jo hartzena zentako kautsuarena Kautxua, duen uh, Zailtasuna, da azken gogorra da, ez da likidoa iniektatzen delaik, eta ordean, uh, berda beti material sobera igori, xero izaiteko, pieza beteko dela. Ah. Soberakin hori, galtzea izaiten alda. Galtze bat da, eta genera eskuz kentzen da. Ogan berda, operario bat, berda norbait, pagatua dena, soberakin horren kentzeko. Ba, ez da, elan biziki interesgarri alde batetik, eta gero, bepresuari be, kalte egiten dako. Aldi, silikona likidoa, automatikuki lan Hanei du pieza ateratzen da moldetik bukatu da. Eta hor dion, gure merkatuetan kautxoak biztan dena operario bat behar du. Hor txinaren kontra bezaila da lehiatzea. aldiz txina. Ah, beti txina, <laughs> <laughs> denetan dira, industrian denetan dira. Eta aldiz automatikoa delaik, hor dion lehiatzena algira. Eta gure bezeroak galdu zituzten merkatu batzuk, haidirenak xilikoari esker berriz hartzen. Habei. Right. Habei. Eta existencialetik eta silikonari konparazionalda eh, kautxua bezainuna da edo obea ebe bai Ongi sartzen da Objekzio er, ere obekzio sartzen da ah oui bai. bai, bai, bai. badu hori gaizki sartzenela hemen Bai, bai, bai, bai, bai. begokeru bai, bai, bai, bai, bai. bat, bat, eh? bat dira kautxu beresiak eh eta silikuna beresiake baina noro badira bentailak silikona transparentia izaitenala kautxua ez Gero bai uh, jonten dako, Temperatura gorak edo bizikia palak Obekioa txikitzen ditu gautsua baino uh, Automatikoa Izaetena da Moldea gautsuarekin ez da Operario bat Eta azkena, bebizten dena, silikona Gorputzaren bagnean emaitena alda Gautsua ez kaučua Ez entzat <laughs> ez, en <txat>, ez. <laughs> <laughs> Mikel Kurutsari Horena pasatu zauku? Midesker? Midesker Bide luzea deshiatu kodakogu, beste berroiba turtez betena. Espero. Esta kita horri <laughs> zanengi denezo, no? Es, es, es. On dokoak no <laughs> egekero. Agian erretretan. <laughs> bon, mideszker, ongi segi Bai, segere bai. Eta bestali bat arte. Bai, adio.